nahi nuke azpimarratu bo azkeneko uh, egunean izan den uh, kantaldia Benito Lertsundekin ezan eta lemisiko partean uh, parte hartuko dute bai endaiako kolegioko talde bat eta uh, donibane garaziko kolegiokoak, bi kolegio oiek, haidira lan zen um, Benito Lertsundiren um, kantuak. Parte hartuko dute lemisiko uh, kantaldiko partean eta gero izan den da uh, uh, Benito Lertsundi. Eta hor, endaiako Kolegioan olako gazteak parte hartzen dutelaik eskuara, pixkat lantzeko, pentsatzen dut gauza ona dela diakinez, endaiako kolegioa frantsesa da eta hori da importantena.